und Théon in Ladies und Izobraževalno glasbeni variate. Zofini, ljubimci. Pozdravljeni, v novi ediciji oddaje Zofijinih. Če nas spremljate redno, ste najbrž lahko upazili, da smo letošnjo jesen začeli nekoliko pozno in eno uro prej kot običajno. Novi termin oddaje Daje Zofijinih bo posle tako sreda ob 18. uri. Kar se pa jesenske zamude tiče, pa je v veliki meri povezana z dogajanjem na Radio Marš, ki je kar nekako simptomatično za današnje čase in katerih veliki kritik je ne nazadnje tudi naša odaja. Radijska odaja Zofijini ljubimci na Radiomarš poteka vse od leta 1996. S pripravljanjem oddaj nismo prekinili niti v času, ko je bila radio odzetak frekvenca. Bili smo eni zelo redkih, ki smo preživeli vse uspone in padce Mariborskega radija Študent. Gotovo, da naša oddaja od poslušalca zahteva nekaj zbranosti. Toda, ko to rečemo na ta način, se zdi vsaj dan danes, kakor da se upravičujemo v smislu, Cenjene poslušalke in poslušalci že vnaprej se opravičujemo, ker boste morali celih deset minut poslušati besede kakšnega teoretika o določenem problemu in potem po glasbenem predahu še naslednjih deset minut. Opravičujemo se torej, da je oddaja podobna nekaterim groznim govornim oddajam na radio ARS. Ampak takšno je tudi izobraževalno poslanstvo radija in medijev na splošno. Kar se nam je v dani situaciji izdelil zares alarmantno, je bil podan argument vodstva radija za poseganje v avtonomnost radijskih vsebin. To naj bi bila neznana raziskava, ki je pokazala, da je povprečen človek lahko slušno zbran okoli 3 minute. In da po njegovi oceni poslušalci Marša zmorejo celo malce več, okoli 7 minut zbranosti. Ali vidite oziroma slišite, kaj si VD Marša misli o svojih poslušalcih? O njih ima približno enako optimistično mnenje kot konzervativni politik v svojih voljivcih. Seveda je ta raziskava povsem idiotska. Ovržejo že dejstvo, da lahko povprečen človek posluša zvočne knjige po cele ure in tudi otroci zmorejo pravlice poslušati cele ure. Če je omenjena raziskava tako neresnična, potem na osnovi zdrave pameti sklepamo in odaja Zofini ljubimci med drugim spodbuja prav k takšnem razumskem sklepanju, da ne more obveljati kot podpora za razkosanje dosedaj enovite oddaje ali zmanjševanje njene minutaže. Še več! Sklepamo, da sklicevanje na takšno bebavo raziskavo, ki jo ovrže že preprosto izkustvo slehernega otroka, ki je več kot pet minut zbrano poslušal pravljice, nastopa kot sredstvo oblikovanja stvarnosti, ki jo bo potem ta argument podpiral. Kaj mislimo s tem, da lahko nek argument nastopa v funkciji oblikovanja tistega, kar bo potem podpiral? Vzemimo na primer, da se raziskava ne moti in je točna, da so dejstva resnično že takšna, da ljudje, celo študentje, ne zmorejo niti pet minut koncentracije in da se jim je potrebno s kulturnimi, radijskimi vsebinami prilagoditi. Toda, ali to pomeni, da so ljudje, seveda tudi študentje, naravi takšni ali celo, da bi takšni morali biti? Če na to vprašanje odgovorimo negativno, potem že implicitno priznamo, da imajo oblikovalci kulturnih vsebin v medijih neko odgovornost. Se svojimi idejami in formami podajanja vsebin na nek način tudi so oblikujejo stvarnost, jo legitimirajo, jo priznavajo, reproducirajo. Skratka, tudi če bi ljudje dejansko že bili popolni bebci, kot implicira argument sedanjega vodstva marša, To še vedno ne bi predstavljalo argumenta, da lahko takšno stanje podpiramo. Marš je namreč avtonomen medij in poslanstvo avtonomnega medija, v tem primeru avtonomnosti gre za avtonomijo od, od trga, je ravno upor zopr takšno banalizacijo realnega. Kakšno je poslanstvo radija, je jasno zapisano v njegovih smernicah pa tu očitno zelo verjetno ne gre le za našo udajo in averzijo do nje temveč za nov princip, novo vizijo radija, ki bi ga rad nekdo preoblikoval po svoji meri. Če vodstvo avtonomnega medija tega ne razume, potem je naša dolžnost, da stvar problematiziramo, se z omenjenim problemom obrnemo na javnost in pozovemo k skupni refleksiji, ker pač ne gre le za našo udajo gre za do radija in medijev na splošno. O tihi cenzuri kritične misli bomo v prispevku Tomaža Grošovnika govorili tudi v jedru današnje odaje. Ob tem bomo predstavili zanimiv odziv na naše javno pismo v zvezi z razmerami na radio marš, ki smo ga nakratko predstavili v uvodu in izrazili javno podporo pekarni, ki se je, podobno kot marš, znašla v uprijemu sil z dvomljivimi sposobnostmi in motivi. V zaključko odaje pa vam v skladu za vsebino odaje nakratko predstavljamo še italijanskega renesančnega filozofa Nikola Machiavelja. Maš Grušovnik, tiha cenzura kritične misli. Kaj je ena od ovir, morda najresnejša, na katero danes naleti kritična misel, ko se želi javno izraziti v obsegu, ki ni omejen zgolj na osko, najbrž že prenasjičeno strokovno publiko? Refleksija je tu zaradi dejanj. Torej razmišljamo zato, da bi spremenili svet, da bi spremenili sebe, da bi živeli v pravičnejšem svetu ali vsaj nekoliko mirnejšem svetu. Seveda, kdo se ne bi strinjal s temi besedami sodobnega ameriškega filozofa Eduarda Mendiete? Tudi danes je refleksiji odmerjena vse manj prostora v javni sferi. S tem pa koristim, ki jih prinaša za družbo, ni dovoljeno, da se razvijajo v polni meri. Kljub temu, da je zanimanje za kritično misel večje, najbrž veliko večje, kot si predstavljamo. Na spletnem portalu www.tid.com je posnetek predavanja Alice Miller, ki govori o deležu informacij iz različnih predelov sveta, ki so na voljo američanom. Multimedijski vrhunec nastopa, naslavljenega Zakaj vemo o svetu manj kot kdajkoli, je posebej izdeleni zemljevid, na katerem velikost posameznega kontinenta ponazarja delež informacij, ki z tega kontinenta preko medijev dosežejo ljudi v Združenih državah Amerike. Odstopanje tega zemlje vida od dejanske podobe zemlje je seveda bizarno. Združene države Amerike in Irak, napihnjena kot balon, tektonsko izrivata vse ostale predele sveta. Površina ZDA za obsega denimo kar 79 odstotkov vse kopnine, medtem ko Rusija, Kitajska in Indija obsegajo le en odstotek. Zaključna poanta kratkega predavanja Millerjeve pa je temu nasprotno pozitivna: kar 52 odstotkov američanov si kljub neurevnoteženi ponudbi prizadeva, da odblizu sledi novicam iz sveta. Še več. Ta odstotek je v preteklih 20 letih narasel za kar 15 odstotkov. Skratka med tem, ko je medijska ponudba postajala vse bolj neuravnovešena, sta se želja javnosti po globalnem informiranju in dejansko spremljenje svetovnih novic sorazmerno gibala v nasprotno smer. Sprašujem se, kakšno pošanst bi rodili, če bi po receptu, sorodnem receptu milerjeve, narisali zemljevit na katerem bi kontinenti predstavljali posamezne panoge področja zanimanja, z katerih informacije dosegajo denimo slovenskega bravca časopisja. Ne predstavljam si dobro te podobe, vem pa, da bi stroko, kot je filozofija, na tem zemljevidu reprezentirala morda velikost Vatikana. Prepričan sem še, da bi pri slovenskem bravstvu, podobno kot pri ameriški javnosti, zasledili tudi drugi fenomen. Lako to po, če že ne čisto filozofskih prispevkih, pa vsaj po štegličnejših kritičnih sestavkih. K tej tvegani trditvi me vodijo dejstva. Prvič, v pogovori z ljudmi opažam, da so siti kolumni o tem, kako nekdo kuha paradižnikovo juho, ali se pri česanju svojega psa sooča za vozlano dlako in da močno pogrešajo večje število tehnejših prispevkov. Drugič, raziskava glede izobraževanja odraslih v Sloveniji za leto 2007, ugotavlja, da je med temi programi velika večina humanističnih. Humanistični programi predstavljajo kar neverjetni 40,4 odstoten delež vseh izvajanih programov, je pa res, da moramo od njih odšteti ročne spretnosti. Na drugem mestu je znanost, matematika, računalništva s 14,5 odstotnim deležem. In še tretji, naključni primer, Na spletnem portalu rbele.trina so denimo prav teorije tista rubrika, ki je med najbolj branimi. Zakaj potem v slovenskih časnikih zasledimo tako malo poljudno teoretskih prispevkov s kritičnim pridihom? Moja predpostavka je, da zaradi pojava, ki mu pravim, tiha cenzura. Pri njej gre za to, da tisti, ki je odgovoren ali ima pooblastila za objavo nekega sestavka domneva, da le ta ne bo nikogar zanimal in da se z njim posledično časopis ne bo bolje prodajal. To pomeni, da bo urednik zavračal vse prispevke, za katere bo menil, da so zabravce njegovega časopisa na previsokem nivoju. Skratka, Tihi cenzuri bo podvrženo vse, kar bo imelo priokus tehtnega, globokega in resnega. Dejstvo, ki je samo po sebi dovolj zgovorno. To pa je hkrati tudi cenzura, ki je huša od običajne. Saj ima, poleg tega, da lahko gre za nezaveden proces, še to neugodno lasnost, da pri njej nikakor ni moč pokazati na odgovorno osebo, ki tekste zavrača. Zmerom imamo opraviti le zmeglenim prilagajanjem vsebin zahtevnostnemu nivoju bravca, ki je spet po drugi strani proces izločanja kvalitete, ponižujoč predvsem zajavnost, ki vsebinam na višjem nivoju, menda ni dorasla. Dodatna težava, ki jo predstavlja takšna uredniška politika, je sledeča. S tem, ko daje tako velik poudarek na lahke vsebine, Lahko sama prične ustvarjati poneumljeno publiko. To, kar urednik domneva glede okusa bravstva, to je nizko raven bralne kulture in kaj naj bi pač bilo tam zunaj med bravci, dejansko ustvarja sam, s tem, ko ponuja neuravnoteženo bralno dieto. Ta pojav ni neznan. Poznamo podjetja, ki izvajo raziskave glede povpraševanja potrošnikov po določenem produktu v izbrani demografski regiji. Njihov keč je v tem, da lahko to povpraševanje, če izvorno manjka, tudi ustvarijo. Skratka, uredniški politiki ni treba zgolj brez glavo slediti bralnemu okusu na podlagi njenih domnev. Kulturo branja lahko predvsem ustvarja, ker je seveda tudi njena družbena odgovornost. In vežanje pred to odgovornostjo pomeni domala izdajstvo. Izdajstvo odgovornosti do publike in družbe. Poleg sega pa še v to sem prepričan, zatajite v same sebe. Ne smemo gojiti pretiranih iluzij. Nihče ne pravi, da v slovenski javnosti spi več kot 50 odstotni potencijal kritičnega bravstva. Gotovo pa obstaja kar nekaj ljudi, ki se pred poplavo lahkotnosti zatekajo na bloge, spletne strani in v knjižnice in ki v dnevnem časopisju pogrešajo večjo prisotnost gibke misli. Če to, danes lahko plačljivi časopisi z brezplačnimi tekmujejo samo še v resnosti, zanesljivosti in strokovnosti. Predvsem iz tega razloga bi veljalo premisliti, kako resen problem zanjem predstavlja morebiten pojav tihe cenzure. Prispevak je izvirno objavljen na spletni strani spletnega časopisa rbeletrina www.rbeletrina.si. VwV Vaša bližnica dovednosti. izjavi Zofinih ljubimcev glede dogajanja na maršu. Potem, ko smo v društvu Zofijni ljubimci medijem razposlali svojo izjavo o dogodkih na radiomarš, smo v nabiralnik prejeli na moč čudno pismo, sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu je v nekaj stavkih izraženo to, čemur bi s kančkom dobre volje kajpak lahko rekli izražanje soglasja ne mara celo pohvale. A ker je oboje precej dvomljivo, si člani društva o tem ne upamo soditi. Omeniti ne mara veljan, da je bilo v tem delu nekaj rečeno še o društvu za podporo Radija Marš, za katerega vsi vemo, da je ustanovitel Radija Marš ker so izrazi, ki se nanašajo na to društvo, tako krepki, da jih slovenščina komaj da prenese, jih zaradi ljubezni do jezika, a ne do društva, ne bomo omenjali. A ta prvi del pisma sam po sebi niti ni posebno zanimiv. Bolj zanimiv ali če hočete na moč nenavaden, je drugi del pisma. Najkar takoj priznamo, da se nam ne zdi nenavadna vsebina pisma. Z njo se v društvo ne bi mogli bolj strinjati, temveč dve drugi zadevi. Prva čudna reč je, da je avtor pisma, če seveda verjamete, že davno, to je leta 1937, preminuli levičarski intelektualec Antonio Gramši. V društvu tega seveda ne verjamemo, saj bi to impliciralo, da živimo v bistveno drugačnem svetu, kot smo mislili doslej, in da se številnim in raznovrstnim podjetnikom odpira povsem nova tržna niša, še posebno sedaj v času vseh svetih. No, skrbno brskanje po zaprašenih knjigah nam je razkrilo, da gre v resnici za prepis slovenskega prevoda Gramšjevega teksta, ki ga najdete, če vas to zanima, v knjigi Civilna družba in država. Druga čudna reč, ki jo omenjamo, pa je, da je bilo pismo prvotno naslovljeno na društvo za podporo Radija Marš oziroma, če smo pošteni, to v resnici domnevamo. Našo domnevo bolj kot s čim drugim otemeljujemo z omenjanjem tega društva v prvem delu pisma. Saj so bile morebitne besede društvo za podporo Radija Marš tako obledele dejansko in če je to mogoče bolj obledele kot je samo društvo, da nam je pri razbiranju pravega naslovnika ne mara nekoliko ponagajala tudi domišljija. Kakorkoli že, če tudi naslovnik pisma ni naše društvo in če tudi se ne vprašujemo, čemu je napačno naslovljeno pismo pristajalo prav našem nabiralniku, kogar mika, da bi zato ukrivil v sodo, si bo po poslušanju priloženega pisma brž čas premislil, Je vse, kar nam trenutno preostane, da to pismo predamo javnosti, in pri tem upamo, da bo svojega noslovnika vendarle našlo. Z dolžnim spoštovanjem in iskrenim sovraštvom, zofini ljubimci. Which side are you on Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? They say in Harlan County There are no neutrals there You'll either be a union man Or a thug for J.H. Blair Which side are you on? Son, he'll be with you, fellow workers, until this battle's won. Tell me which side are you on? it tell me how you can will you be a lousy scab or will you be a man which side are Sofini. Ljubimci. Antonio Gramsci, protiv ravnodušnosti. Sovražim ravnodušne. Tako kot Frederiko Hegel mislim, da živeti pomeni biti angažiran. Ljudje ne morejo obstajati kar tako, odtujeni skupnosti. Kdor zares živi, ne more ne biti državljan in privrženec. Ravnodušnost je neodločnost. Je zajedavstvo, je strahopetnost, ni življenje. Zato so vražim ravnodušne. Ravnodušnost je mrtvi tok zgodovine, je kamen, ki teži inovatorja, je negibna snov, v kateri se pogosto utaplja najbolj čudovito navdušenje. Je močvara, ki obdaja staro mesto in ga brani mnogo bolje kot najbolj trdno obzidje. Bolje kot junaške prsi njegovih bojevnikov, ker njeni blatni vrtinci požirajo na skakovalce, jih zdesetkajo in jim jemljajo pogum, včasih pa prisilijo, da se odpovedo svojemu junaškemu dejanju. Ravnodušnost mogočno deluje v zgodovini. Deluje pasivno, tudi deluje. Je usoda. Je tisto, s čimer ni mogoče računati. To, kar pretrese programe, kar sprevrže tudi najbolj pripravljene načrte, je surova tvara, ki se upira pameti in jo duši. To, kar se zgodi bodisi, da gre za zlo, ki udari po vseh ali za morebitno dobro, ki ga lahko porodi neko junaško dejanje, obče veljave. Vse to ni toliko zasluga pobude nekaj redkih ljudi, ki delujejo, kolikor je posledica ravnodušnosti, nedejavnosti mnogih to kar se zgodi, se ne zgodi predvsem zato, ker bi nekateri hoteli, da se zgodi, temveč predvsem zato, ker se množica ljudi odreka svoje volji, pusti, da se stvari dogajajo kot se, dopusti, da se prepletajo vozli, ki jih potem lahko preseka samo še meč. dovoli, da so sprejeti zakoni, ki jih potem lahko razveljavi samo upor. pripusti na oblast ljudi ki jih potem lahko glavi samo punt. Usoda, ki se zdi, da obvladuje zgodovino, ni tako nič drugega, kot slepilni vid z te ravnodušnosti, te nedejavnosti. Dogodki dozorevajo v senci. Malo rok, nad katerimi ne bdi noben nadzor, tke platno skupnega življenja. Nožica pa v tem niči, ne ve, ker je potisnjena ob stran. Z usodo nekega obdobja manipulirajo omejena gledanja, neposredni cilji, osebne strasti in ambicije majhnih dejavnih skupin. Množica pa v tem ničesar ne ve, ker je potisnjena ob stran. Tudi dogodki, ko dozorijo, izbruhnejo. V senci stkano platno je nekega dne dokončano in tedaj se zdi, kot bi usoda pretresla vse in vsakogar, Zdi se, ekhod, da je zgodovina zgolj velikanski, naravni pojav, izbruh, potres, katerega žrtve so vsi, kdor je hotel in kdor ni hotel, kdor je vedel, kaj se pripravlja in kdor ni vedel, dejavni in ravnodušni. In ta zadnji se je zi, rad bi se izmaknil posledicam. Rad bi, da bi bilo jasno, da on tega ni hotel, da zato ni odgovoren. Nekateri se milo cmerijo, Drugi grobo preklinjajo, nihče ali le malo kdo pa se vpraša. če bi bil tudi jaz opravil svojo dolžnost, če bi bil poskusil uveljaviti svojo voljo, če bi bil svetoval, ali bi se zgodilo kar se je. Toda nihče ali malo kdo se počuti kriv zaradi svoje ravnodušnosti, zaradi svojega skepticizma, zato ker ni ponudil svoje roke in svoje dejavnosti. Tistim skupinam državljanov, ki so se ravno zato, da bi se izognili takšnemu zlu, borili ravno za takšen blagor, kakršnega so si izmislili. Večina njih pa po dovršenih dogodkih raje govori o propadanju idealov, o dokončanem zlomu programov in o drugih podobnih ljubeznivostih. Tako se začenja njihov umik pred vsakršno odgovornostjo. In ne gre za to, da bi jim stvari ne bile jasne in da kdaj pa kdaj ne bi bili celo sposobni ponuditi zelo lepe rešitve za najbolj pereče probleme ali za tiste prav tako neodložljive probleme, ki sicer zahtevajo obsežne priprave in več časa. To, da ti rešitve ostajajo prav tako lepo neplodne, Toda tega prispevka k skupnemu življenju ne motivira nobena moralna luč. Je proizvod intelektualne vedoželnosti, ne pa smisla za zgodovinsko odgovornost, ki terja od vseh, da so v življenju aktivni, ki ne pristaja na nikakršen agnosticizem in na nobeno ravnodušnost. Sovražim ravnodušne tudi zato, ker mi je zoprno je dikovanje teh večnih nedolžnežev. Od vsakogar od njih terjam, da položi račune o tem, kako je opravil nalogo, ki mu jo je naložilo življenje in mu jo vsak dan sproti zastavlja. O tem, kaj je storil, še bolj pa o tem, česar ni. In čutim, da sem lahko neizprosen, da mi prav nič ni treba razmetavati svojega usmiljenja, da ni prav nič treba, da bi z njimi delil svoje sauze. Do vsega zauzemam svoje jasno stališče, Živim, že čutim, kako v pogumni zavesti mojih somišljenikov utripa pulz življenja prihodnje družbe, ki jo ti že gradijo. In v njej družbenje okovi ne bremenijo le nekaj ljudi. In v njej vse, kar se zgodi, ni posledica naključja usode, ampak je razumno delo državljanov. V njej ni nikogar, ki bi slonev na oknu in gledal, kako se jih nekaj trudi, gine v žrtvovanju. Kdor pa sloni na oknu, na preži in hoče izrabiti tisto nekaj blagra, ki ga omogoči dejavnost nekaterih, zliva svoje razočarenje tako, da sramoti tiste, ki se žrtvujejo, ki ginejo, da niso znali uresničiti svojih namenov. Živ sem, zauzet, zato sovražim tistega, ki ni angažiran, mrzim ravnodušne. 11. februar 1917. Lačita futura. V slovenskem prevodu je besedilo objavljeno v knjigi Civilna družba in država, ki je išla leta 1987. out. V podporu pekarni, kakršna je in kjer je. Sloviti sociolog Ulrich Beck v svoji knjigi Kaj je globalizacija? omenja karikaturo, ki prikazuje španske osvajalce, kako v lesku svojega orožja stopajo v novi svet. K vam smo prišli, da bi z vami govorili o Bogu, civilizaciji in resnici, pravi eden med njimi. Na drugi strani mu za prepaden domorodec odgovarja. Seveda, kaj bi radi vedeli. Da bi razumeli komični učinek karikature, moramo poznati kontekst. Recimo masakre, ki so sledili osvajalski prilezljivosti prinašalcev resnice in boga. Omenjena zgodba ni brez asociacij na kulturno stvarnost Maribora, tukaj in zdaj pri čemer imamo v mislih predsem otočke alternativne in mladinske kulture. Kaj več od tega niti ni ostalo. Kaj se z njo dogaja? Znova spominja na masaker. Radio Marš, eden zadnjih nekomercialnih in študentskih medijev, je v zadnjih vzdihljajih in pametno bi bilo preveriti tudi, v kakšni meri k temu prispevajo notrani sovražniki. Mladinska kultura mkc Je bila iz Orožnove ulice razupito izgnana kot straniščna kultura. Za takšno jo je promoviral tedani rektor, dr. Ludvik Toplak, in kasneje iz stavbe Hvalisavo naredil palačo imenovano rektorat. V kakšne metastaze je prišla danes in v kakšni meri je straniščni pedigre bil v Napoto, bo treba vprašati akademike z univerze. Zadnji eklatantni primer, ki se neposredno navezuje na anegdotično zgodbo iz Bekove knjige, zadeva kulturni center pekarna za vsemi svojimi društvi in posamezniki, iz katerega želi v imenu civilizacije nepremičninskih baronov mestna občina pregnati še zadnje domorodce. Z ognjem in mečem se mariborski metelkovi unikatnemu prostoru heterogenih artikulacij kulturnih akcij in praks obeta selitev v urbanost, tako imenovane karantene na drugem delu mesta. Čeprav razumemo, bi spomeniško varovane objekte podrli in na njih zgradili imenitne stavbe v zadovoljstvo občine, investitorjev in domnevnih kupcev in v čistem nasprotju so še nedavno tega izrečenimi, prijaznimi in mamljivimi predloge. V imenu Evropske prestolnice kulture, z katero se nam bodo že preokmalo bahali lokalni mariborski kulturni šerifi, se že v tem trenutku drastično krčijo proračunska sredstva za financiranje projektov založb in revij, kakršni stalitera in dialogi, če omenimo letidbe. Vse v stilu, kaj bi nam veci kultura, zamenjajmo jo s kulturo oziroma z videzom kulture. Mladim se na mesto kulture, v kateri je uživala, ponujajo razprodaje kakšnega evroparka in čevapčiči povkusov festivalskega lenta. Toda, prinašalcem civilizacije in resnice pač ni dovolj. Zdaj bi kultivirali še pekarno, ta enkraten prireditveni in družbeni prostor naredili bi takšnega, kot si ga želijo. Napak bi bilo misliti, da ti prostori padajo pod pritiskom kapitala, da se svoboda drugačnosti, formalne, kulturne, subkulturne, prireditvene, arhitektonske, urbane in javnostne, ki bogati barni spektr vsake premišljene kulture in infrastrukture nekega mesta, izgublja v pričo nekakšnih ekonomskih pritiskov. Mogoče že to, da deklarativno na njo pritiskajo občinski in drugi veljaki v imenu kulture. Vaša ni prava, prava je naša, je njihovo geslo. In zelo verjetno ob tem le blefirajo. Ampak prav ta gesta jih izdaja. Kulturniški konkvistadorji nam prilašajo vero v pravega boga zaradi katere se splača bežati pred njimi in pred njihovimi bogovi. Sefeja, ste tak sama? Ja, pa če ne vem, kje so moji ljubimci. Filozofija skozi čas. Obdobje Renesanse je svojimi idejami in prakso do dobra zaznamoval italijanski filozof in politik Nicolo Machiavelli. V knjigi Vladar, ki je njegovo najpomembnejše delo, so njegovi nasprotniki videli opravičilo za avtoritarno državo, ki nima podlage v nobenem neravnem pravilu, kar danes imenujemo makjavelizem. Razni slovarji, polni apriornih predsotkov, s pojmom makiavelizem tukaj nedvomno delajo makjavelju slabo oslugo. Branje vladarja vsebuje namreč še kar nekaj raznega moralističnega idealizma, pri katerem vsa etika človekovega delovanja teži k nekemu transcendentalnemu idealu. Machiavelli je kronik in zgodovinar svojega časa, za vsemi njegovimi slabostmi nikakor pa ne zanika etike delovanja, je pa zelo vtrd in do svojih idealističnih sodobnikov izjemno kritičen. Ne zanima ga, kako naj bi se živelo, tem več kako se živi. Zato je delo vladar po smotrnem telesu bolj kot filozofije in moralizma političnega delovanja, polno kritičnega realizma zayn pol preteklega političnega dogajanja. Nikola Machiavelli predhaja moderno analizo politične oblasti. Njegova metoda raziskovanja je induktivna. Sodbe oblikuje iz opazovanja in zabeležk konkretnih političnih dogodkov, skratka spretnosti, ki se jih je v letih od 1498 do 1512 naučil v Diplomatski službi Florentinske republike. Zgodnje 16. stoletje je bilo za italijanske mestne državice izjemno vihravo, ali so se spopadele med seboj in same sabo, kar je bilo značilno tudi za Firenze, ali pa so bile žrtve apetitov velikih sil, francuzov, habsburžanov ter papeške države. Leta 1512 so habsburški španci, naposled Firencam vrnili Medičejce, s tem pa je bilo konec tudi Machiaveljeve diplomatske kariere. Iz opazovanj družbenega izkustva, ki so bila senzorično intenzivno podkrepljena z mučenjem zaradi suma zarote proti Medičejcem, pride Machiavelji še istega leta do treznega in hladnega spoznanja, da vladar, ki hoče vse povsod veljati za dobrega in deluje po načelih krščanskih vrlin, Prej propade kot pa vladar, ki se prilagodi neprijazni politični stvarnosti. Zato so moralna načela, ki veljajo med ljudmi in jim tudi sam priznava vrednost, za vladar je vedno predmet računa, kdaj jim bo dal prednost, kdaj pa bo uporabil katero od bolj trdih sredstev prepričevanja. Umetnost vladanja je res umetnost, Kader ne zaležejo moralne metode političnega prepričevanja, kar je skoraj nikoli, se mora vladar zateči k zvijačnosti in če tudi to ne zaleže, k sili. Nakratko bi povzeli, vzeli, da mora biti vladar zvid kot lisica in močan kot lev. Že več kot 400 let velja delov za klasični učbenik vseh samodržcev. To gotovo ni bil Machiaveljev namen, kot tudi ne to, da svoje ime spravi na slab glas. Že branje diskurzov na knjige Tita Livija, v katerih ne skriva simpatij do republike, nekoliko spremeni enačenje Machiaveljeva samodržstvom. Eno pa je za nas gotovo. Posebno zabavno je, če pred vsakimi volitvami beremo strankarske programe skozi prizmo Machiaveljeve paradigme. Rubriko za vas pripravlja Boris Blagotinšek, filozofski forum tekradvojnivej.mislec.net. It was back in 1942, I was a member of a good platoon. We were on maneuvers in Louisiana, one night by the light of the moon. The captain told us to fall a river, that's how it all begun. We were knee-deep in the big muddy The big fool says to push on The sergeant said, Sir, are you sure This is the best way back to the base? Sergeant, go on, I fought at this river About a mile above this place it'll be a little soggy but just keep sloggin we'll soon be on dry ground we were waist deep in the big muddy the big fool says to push on well the sergeant said sir with all this equipment no man will be able to swim sergeant don't be a nervous nelly the captain said to him all we need is a little Determination men, follow me, I'll lead on We were neck deep in the big muddy The big fool says to push on All at once, the moon clouded over We heard a gurgling cry A few seconds later, the captain's helmet Was all that floated by The sergeant said, Turn around, men, I'm in charge from now on And we just made it out of the big muddy With the captain dead and gone We stripped and dived and found his body Stuck in the old quicksand I guess he didn't know that the water was deeper Than the place he'd once before been Another stream had joined the big muddy About a half mile from where we'd gone We were lucky to escape from the big muddy When the big fool said to push on Well, I'm not going to point any more I'll leave that for yourself Maybe you're still walking, you're still talking You'd like to keep your health But every time I read the paper, them old feelings come on. We're waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Waste deep... Tako, skupaj z Makiavelijom se do dva z Zufijini ljudim si poslavljamo. Vabljeni ste, da nam prisluhnete ponovno naslednjo sredo ob šestih popovdne. Vas pa že danes vabimo, da se nam ob 20. uri pridružite na filmozovskem večeru v dvorani Gustav, kjer bomo predstavili film This is what democracy looks like, ki mu bo sledil pogovor, ki bo vključeval tudi nekatere dozdajšne poudarke iz sklopa šole politične pismenosti, ki bo po urniku v polni formi nadaljevala svoj pohod naslednjo sredo s temo kritičnega mišljenja. Svoja mnenja o podaji in o naših dejavnostih lahko podate na filozofskem forumu: trikrat vojni vee, pika mislec, pika net. Ali pa jih k nam posredujete na naslov zofijni afna-jahu, pika Nikar. Ne pozabite preveriti. Kai zanimivega smo za vas pripravili na poučni in pa seveda družbeno kritični internetni strani 3x2v.zufijini.brezljubimci.net. Pa srečno do naslednje srede. Meine Damen und Herren und mitamse messieurs, ladies Zofijini ljubimci. Spoštovani Zofijini ljubimci. Svet zavoda je razen pisma uveljavil tudi mail, ki ga je poslal Robert. Petrovic, .net. Citiramo. Hvala za programsko schemo. V svojem imenu lahko pozdravim vašo potezo, da ste ponovno premislili strukturo programa za jesen. Tudi naše oddaje lahko seveda štartajo takoj, za aktualno sredo, ker že tako ali tako nekaj časa čakajo na predvajanje. Konec citata. Pravkar ste poslušali prispevke oddaji Zofini ljubimci, ki je na programu Radija Marš ob sredah med 18 in 19. uro. Gre torej za enourni tedanski termin, v katerem so bili nanizani naslednji prispevki. Vod, katerega avtor ni naveden. Prispevek Tiha cenzura kritične misli avtorja Tomaža Grušovnika o zmotnih oziroma medijsko sproduciranih predstavah američanov o svetu, tekst je bil izvirno objavljen na spletni strani RB Letrina tekst, ki zjavi Zofijnih ljubimcev glede dogajanja na maršu, brez navedbe imena avtorja in s podpisom, z dolžnim spoštovanjem in iskrenim sovraštvom Zofijini ljubimci. Potem tekst Antonija Gramšija z naslovom proti ravnodušnosti iz zbornika z naslovom Civilna družba in država iz leta 1987 ter prispevek v podporo pekarni, kakršna je in kjer je s podpisom Zofijni ljubimci. Oddajal zaključuje tekst Filozofija skozi čas o delu vladar Nikola Makjavelija iz rubrike filozofskega foruma na www.mislec.net, rubrike, ki jo pripravlja Boris Blagotinšek. Po odjavi in odpovedi navedenim prispevkom dodajamo odgovor sveta Zavoda Marš, ki sem ga po odločitvi in soglasjem članov sveta napisala in prebrala Snežana Štabi. Tik pred sejo Sveta Zavoda Mars smo prejeli dopis oziroma pismo članom Sveta Zavoda Mars z naslovom: kaj se dogaja na Radiu Mars, začetnim povdarkom na vprašanju, kaj se utegne zgoditi neki oddaji na njem, zofijinih ljubimcev, ki bi ga najurgentno in namudoma obravnavali. Šlo pa je za več strani dolg tekst z dne 14.10.2008 s podpisom Zofijini ljubimci, Društvo za razvoj humanistike, predsednik Društva Andrej Adam in člani. Pismo je bilo poslano z mail naslova zofijini na brez podpisa ali navedbe pošiljatelja. Osebno pa je na seji sveta želel takošnjo obravnavo Robert Petrovič. Člani sveta smo bili mnenja, da dopis sicer sodi v obravnavo točke, ki je bila namenjena potrditvi programske scheme za jesen, zimo 2008-2009. Tematika opisana v pismu pa na sestanek uredništva ali delovni sestanek sodelavcev Radija namenjen schemi in prispevkom v jesenski programski schemi. Naj spomnimo, gre za umeščanje oddaje Zofini ljubimci v program Radija Marš. Po pregledu oziroma seznanjanju z načrtovano programsko schemo se nam je zdelo zapisano nezdružljivo z očitki in ugotovitvami iz pisma. Oddaja zofini ljubimci ni ukinjena, temveč je uvrščena na program v terminu, ki ustreza tudi ustvarjavcem in avtorjem prispevkov v oddaji. Na mesto ob ob 18. uri je ponovem na sporedu ob sredah ob isti uri. Med poletjem oziroma počitnicami pa so se ob sredah predvajale ponovitve letošnjih oddaj Zofijnih ljubimcev. Svet Zavoda ni organ, ki bi bil pristojen za obravnavanje usklajevan programske scheme s posameznimi avtorji odaj ali prispevkov. Po naše so temu namenjeni uredniški sestanki ali sestanki sadelavcev radija, torej tudi članom društva zofini, ljubimci in avtorjem prispevkov. Zato ne razumemo bistva pisma, kaj je ukinjeno in čemu sploh pismo. Del odgovora Sveta Zavoda pa se nanaša na predvidene programske spremembe, Če smo prav razumeli, je bila avtorjem mozaične oddaje, zofinih ljubimcev predlagana sprememba in sicer, da namesto mozaično pripravljenega tedanskega termina pripravljajo dnevni komentatorski termin. Če avtori prispevkov ali njihov urednik ne zmorajo rednega dnevnega termina, to nikakor ne pomeni, da je to potrebno obravnave v medijih, na svetu zavoda ali še kje drugje. Verjetno bi zadoščal pogovor med dve odgovornega urednika in predstavnikom društva ali med udeleženimi. Morda je eden od problemov ta, da se udeleženi v pojavljajo samo na papirju in poslanih prispevki. Vendar ni bistveno, do zapleta in očitkov je prišlo in posvetimo se nekaterim izrečenim očitkom in trditvam. Opletanje z izrazi idiotsko in podobnim zagotovo komu očitajo prav to, morda tudi tistemu, ki lepi to vrstne oznake. Nestrinjanje z nekaterimi temeljnimi principi produkcije radijskega programa ali nerazumevanje pa kažejo na nepoznavanje medija, ki lahko datira celo iz davnega leta 1996. Predlog, da avtorji iz društva Zofijini ljubimci prerastejo okvir tedanske odaje v dnevno komentiranje, se nam je zdela primerna in upravičena, vendar zavrnjena s popolnim nerazumevanjem in agresivnim nastopom. Pred letom 1996, ko so se pojavili zofini ljubimci v etru Radija Marš, smo znali poiskati metode in načine priprave radijskega govornega programa, ki so na atraktiven in radijsko produktiven način predstavljale tudi daljše in zahtevnejše tekste. Obenem pa smo upoštevali in produktivno kršili pravila za pripravo in izvedbo celo tri minutnih prispevkov. Ker je bil radio Marš inkubator želja in ambicij, ker je Radio Marš dajal možnosti za radijske eksperimente, ker Radio Marš ni bil osvojen teritorij za prvoborce, ker je bil odprt in dovzeten medij za nove predloge in ambicije sodelavcev, ki so to že bili in vse tiste, ki so to šele postajali, ker se je znanje prenašalo iz uredniških vrst in se je vedelo, kdo odloča o vsebinah in njihovi kvaliteti. Predvsem pa so bili taki ustvarjavci programa, eksperimentatori, odprti za novosti in izive radijskega medija. Seveda smo si zelo prizadevali za poslušanost in prodornost medija, to pa nam vedno ni uspelo. Ampak to je preteklost. Sedanjost je razpršena med tiste, ki jim marš služi kot servis, in z njegovo dejavnostjo in utripom nimajo nič skupnega. Ta servis pa ni vedno samoumeven da mora nekdo zagotavljati obstoj radija samo zato, da imajo nekateri svoj vrtiček in to točno takega, kot ga gojijo zadnjih stolet in tiste, ki si prizadevajo ustvarjati 24 ur radijskega programa v okoliščinah sedanjega nesodobnega kapitalizma. Prvič. Občina je svojo dotacija zmanjšala za 30 odstotkov letno brez utemelitve, razen morda tiste zamavčano znane, da so druge finančne transakcije bolj obetavne za provizijske botre. To nam pride na misel zaradi aktualnega dogajanja v pekarni, kjer gre za pohleb po provizijah, ki bodo možne samo v primeru tržne prodaje zasedenega zemljišča, nikakor pa ne, če tam ostane kulturna dejavnost. Drugič. Ministrstvo za kulturo je svojo komisijo odobrilo desetkrat več sredstev v radiju Ognišče kot radiju Marš, pa oba delata iz 24 ur enega samega radijskega programa dnevno vsak dan v letu. Dejstvo je, da študentska organizacija Univerze v Mariboru ne financira ni ničesar na radio marš od začetka leta 2007 in celo letošnje leto. Da univerza v Mariboru zaradi obnavljanja prostorov v Dijaškem domu seli Radiomarš v kletne prostore brez oken v sosednem študentskem stolpiču. In da občina Maribor nima v celem mestu niti enega prostora, kjer bi lahko deloval Radiomarš za nizko in neprofitno najemnino. Vse to so dejstva, s katerimi Zofijini ljubimci ne polemizirajo, vedo pa, da sta založba litera in izdajatelj revije dialogi dobila 30% manjša sredstva za založniški program in sredstev za kulturo mestne občine Maribor, ker berejo časopise, oziroma ker berejo večer, kjer je to pisalo. In ker nič ni pisalo o Maršu, ne vedo ničesar, ker niso del ekipe radija, ker jih ne zanima Marš, ampak njihov vrtiček, ki je pač na Maršu. Zato je treba radio napovedati še eno vojno, ker jih sicer nima dovolj zunaj, ampak predsem med svojimi sodelavci. To pa je alarmantno sporočilo za svet zavoda. Za odajo ljubimci, Snežana Štabi.